Vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitate maritală. Mulțumim că ne ați ascultat și că suntem sunt împreună cu noi și în această seară. Dragii mei, reafirm scopul acestei emisiuni este acela de a aduce un plus de farmec, un plus de siguranță, un plus de armonie în relațiile maritale. Nu este nici de cum o emisiune făcută din dorința de a spune lucruri senzaționale, din dorința de a vorbi despre lucruri interzise. Este dorința inimii mele ca familiile creștine, relațiile din familiile creștine să fie unele binecuvântate, să fie unele care pot lua tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru, pentru familia respectivă. Așadar, dincolo de aspectul relațional al familiilor noastre, dincolo de faptul că fac consiliere în ceea ce privește comunicarea și viața din cuplu, una din preocupările majore pe care le am este cea privitoare la relațiile intime în familie, pentru că marea majoritate celor care vin la consiliere, aș ni să spun peste 80%, au probleme care sunt uh, originea certurilor lor sau care sunt uh, agentul care întrețin uh, certurile și conflictele. Și cred eu că dacă problemele acestea intime ar fi abordate în cunoștință de cauze, dacă ne-am cunoaște mai bine unul pe celălalt, dacă am avea timp unul de celălalt, dacă am ști cum funcționează soțul și soția, probabil în multe căsnicii s-ar registra îmbunătățiri considerabile. Cu speranța aceasta fac această emisiune în care vorbim despre relațiile intime în, în familia, în căsătoria creștină și e, suntem la dispoziția dumneavoastră, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări. De fapt și în seara aceasta vom răspunde la unele din ele dar sunt la dispoziția dumneavoastră în continuare. Puteți să-mi scrieți pe adresa ajutorarondconsiliere.org cu specificația pentru emisiunea de sexualitate maritală sau puteți să-mi trimiteți un mesaj prin pagina consiliere.org într-un mod anonim, vă dați orice nume doriți dumneavoastră, dar specificați că doriți un răspuns în emisiunea de sexualitate maritală. Așadar, în seara aceasta aleg să răspund unor întrebări care este drept, vizează mai mult bărbații, dar nu numai, au venit pe adresa mea o serie de întrebări privitoare sau întrebări, o solicitare de lămuriri pentru bărbații care ascultă în mod deosebit privitoare la igienă și relațiile intime. Nu aș vrea să, să simtă nimeni ofensat când vorbim despre igienă și relațiile intime pentru că, de fapt, igiena nu poate să lipsească în relațiile intime. Din păcate, în multe din căsnicii, igiena este un factor care îi ține departe pe soți de soții. Și una din întrebările care a venit pe adresa noastră în această seară, pentru emisiunea din seara aceasta, este, sună ceva de genul acesta, soțul meu vrea relații intime, dar nu-și dă seama că îmi creează disconfort prin mirosul pe care le mană. Au venit multe întrebări. Problema este în general aceeași. Trebuie să recunoaștem că noi bărbații nu avem simțul olfactiv atât de dezvoltat pe cât îl au femeile. Am văzut în perioada în care am fost elev, în perioada în care am avut de-a face cu alți colegi și probabil și eu am făcut de multe ori așa, Efectiv, un băiat își bagă nasul sub să vadă dacă miroase, dacă nu miroase, exagerat de tare, pleacă mai departe și își ia un alt tricou și pleacă la fotbal sau pleacă unde are de mers. Trăim într-un timp în care problema spălatului, a igienei nu mai este o problemă majoră. În perioada în care am crescut acasă, mi-am că trebuia să aduce apă de la fântână, să o pui pe aragaz, să o încălzești, să o pui într-un vas mai mare, într-un lighean, îi spuneam noi, să-ți faci igiena și după aia să te culci. Și totuși așa făceam, ne făceam igiena, ne spălam pe mâini, pe picioare, pe sub braț și de două ori pe săptămână era obiceiul acela să se facă o baie completă. E bine, astăzi, deja în cele mai multe din case, nu mai este nevoie de atâta efort. Aproape fiecare din familiile căsătorite au la îndemână o centrală în casă, un boiler, ceva, și pot să obțină apa caldă foarte ușor și este foarte la îndemână să facă un duș. Cu toate acestea, faptul că noi am, trecut, am trăit în trecut într-un anumit tipar în privința igienei ne determină să acționăm sau să nu acționăm în prezent, în maniera în care ar trebui să acționăm. Pentru o femeie este foarte delicat aspectul acesta al mirosului, pentru că în momentul în care cauți să ai intimitate cu bărbatul pe care îl iubești, n-ar trebui să existe niciun impediment între tine și el. Ei bine, aș vrea să vă spun că Uh, din păcate, în multe căsnicii, uh, Igiena îi îndepărtează pe soțul unul de celălalt. Și când vorbesc de igienă, mă refer de la spălatul dinților până la baie generală. Mă gândesc la uh, îndepărtarea părului care uneori ține transpirația, mă gândesc la și vorbesc acum la modul general, nu doar de bărbați. Mă gândesc la epilare într anumite zone, la măcar la frizură, la scurtarea părului din zonele în care știm că transpirația se poate menține și în felul acesta poate să dea mirosuri neplăcute. Au venit 7 mailuri pe această temă pe adresa noastră și ar vrea să le abordeze într-un mod în care să nu să fac pe cineva să se simtă ofensat, însă problema mirosurilor este foarte, foarte sensibilă. Și aș vrea să luăm într-o anumită ordine. Probabil fiecare din noi a mers cu autobuzul sau cu trenul și la un moment dat lângă noi a venit cineva care mirosea transpirație. Și mai în glumă mai în serios, am căutat să ne îndepărtăm de locul acela în care era mirosul specific. Când nu ai unde, nu ai unde, asta e, te rogi să ajungă în mijlocul de transport mai repede la destinație. Dar când ai unde, ești tentat să te duci, să te retragi din zona respectivă. Pentru că îți creează un disconfort, pentru că nu-ți place cum ce nuanțe ajung la nasul tău. E bine, gândiți-vă la momentul în care soția și soțul trebuie să aibă relații intime și uh, soțul are un astfel de miros. Uh, nu doar că nu se mai trezește uh, pofta pentru relații intime soției respective sau soțului respectiv, dar aș putea să spun că din contră uh, inhibă orice dorință de relații intime. Și asta este un aspect care trebuie să luăm în calcul. Dacă ar fi să luăm la pas, ar trebui să vorbim despre o higienă dentară. O higienă minimă dentară, care ar însemna măcar un periaj de două ori pe zi, ca să nu zic cum spun medicii dentiști, dar măcar de două ori pe zi un periaj al dinților v-ar asigura că nu din cauza dinților aveți mirosuri neplăcute. Sunt probleme. La unele persoane, din cauza stomacului, acolo se poate lucra la un alt nivel. Dar în momentul în care mirosul vine din cauza unei danturi neîngrijite, este doar vina noastră că aceasta ne îndepărtează de persoana iubită, de relațiile intime care ar trebui să le avem. Dragii mei, este un lucru elementar până la urmă și trebuie să avem să ne îngrijim de aspectul acesta. Nu este obligat soțul sau soția să suporte uh, o gură urât-mirositoare doar pentru faptul că eu nu am uh, voința să-mi spăl dinții. Este, de fapt, una din legile sau din regulile elementare ale unei relații. Dacă vrei să stea ceilalți pe lângă tine, trebuie să te faci cât de cât plăcut. Și unul din aspectele care trebuie să avute în vedere este tocmai igiena aceasta dentară. Așadar, nu uh, săriți peste spălatul dinților, mai ales, mai ales înainte de relațiile intime și dacă aș fi să dau dreptate dentiștilor, uh, neapărat după fiecare masă, ar trebui spălați dinții. Dar nu uitați niciodată înainte de relațiile intime, pentru că despre asta vorbim în emisiunea din seara aceasta, nu uitați niciodată să vă uh, faceți igiena uh, dinților, să vă spălați pe dinți înainte de a ajunge în pat cu partenerul, fie că este soțul, fie că este soția. Un alt aspect care trebuie avut în vedere este uh, zona de sub braț. Uh, cele mai multe persoane se pare că nu au obiceiul să-și îndepărteze părul de sub braț. Eu zic că este o soluție bună și în felul acesta vă scutiți de multe neplăceri. Pilozitatea, părul care crește sub braț adună foarte repede un mirosul de transpirație și zic eu că îl amplifică. Pe măsură ce eu știu, te prinde seara deja, este o zonă în care dacă ai făcut ceva efort în ziua respectivă, nu-i bine, nu-i de bai să se apropie cineva de tine. Așa că este bine și recomand să se îndepărteze părul de sub braț, sunt acum tot felul de mașinării care te ajută la asta, sunt creme epilatoare, adică se pot folosi și acelea, oricum măcar cu forfecuța scurtat părul respectiv și o igienă absolut obligatorie în fiecare dimineață, în fiecare seară, pentru că altfel acolo se adună un miros și este foarte aproape de nasul partenerului. Așa că un aspect de care trebuie să țineți cont este zona aceasta de sub braț. Un aspect iarăși important este zona picioarelor. Mi-aduc aminte de un videoclip, nu mai știu la ce era reclama respectivă, dar... Era un tânăr, o tânără, undeva avea o întâlnire și la un moment dat vine pisica pe la picioarele domnului, care tocmai se descălța de papuci și dă cumva videoclipul că pisica respectivă a înlemnit și a căzut pe o parte. E bine, la un om care muncește sau care aleargă toată ziua, care merge toată ziua, este absolut normal să îi miroase urât picioarele. Și regula elementară este ca în momentul în care veniți acasă să vă descălțați și să vă duceți să vă rezolvați problema asta, măcar problema asta, dacă nu puteți să faceți un duș complet, ceea ce este recomandat. Însă, problema picioarelor urât mirositoare este iarăși un aspect care împiedică relațiile intime sau apropierea, că până la urmă... Poate partenerul acceptă uh, relațiile intime, dar uh, vă dați seama că nu este aceeași deschidere ca atunci când uh, curățenia, curăția, este la loc de cinste. Uh, o altă zonă de care trebuie să țineți cont este zona inginală. Uh, în zona inghinală se adună iarăși foarte multe mirosuri. Nu este greu de intuit de ce... Există o pilozitate specifică, așa ne-a creat Dumnezeu. Avem o, o anumită cantitate, mai mică sau mai mare, de păr în zona inghinală, cu care fiecare e bine să se decide cum procedează. Știu persoane care se epilează complet în zona inghinală, îndeosebi femeile, știu și bărbați care fac asta, știu alte persoane care doar se tund, știu alte persoane care se rad, în același timp există persoane care preferă să-și lase zona inghinală neatinsă, însă, indiferent care ar fi forma pe care o adoptați, indiferent care ar fi eu știu politica în legătură cu aceasta, obligația majoră este ca aceasta să fie foarte, foarte curată. Nu există, nu se poate, am văzut într-un mail trimis de cineva, nu se poate, deci este un lucru care nu este permis ca soțul sau soția să ajungă în pat pentru relațiile intime și să nu aibă loc înainte de asta o igienă a zonei inghinale, să nu se spele, să nu se curățească. Pentru că, dragii mei... Este vorba de, nu doar de miros, este vorba chiar de uh, anumite uh, iritații care pot apărea, este vorba de disconfort, este vorba de multe lucruri. Uh, este nevoie de o higienă, aș îndrăzni să spun, aproape de perfecțiune când este vorba de relațiile intime. Pentru că unul din organele care ne ajută foarte mult sau, din contră, ne inhibă foarte mult în momentul relațiilor intime este nasul. Dacă ne place mirosul care există, dacă ne place fiecare bărbat, fiecare femeie, spun specialiștii că emană un anumit miros specific. Și oamenii nu sunt atrași doar de vizual, ci și de mirosul partenerului lor. Elemente pe care noi nu le depistăm în mod conștient, nu le găsim în mod conștient, dar ele se emană din noi și celălalt, prin faptul că miroase, se simte atras sau nu. Despre lucrurile acestea poate vom vorbi, vom altă dată. însă este neapărat necesar ca în momentul în care cei doi vor să aibă o relație intimă să fie perfectă curăție, fie că este vorba de dinți, fie că e vorba de picioare, fie că e vorba de zona inghinală și de tot corpul, o poziție sau o dorință ai față de partenerul care este curat, s-a îngrijit, s-a spălat, poate s-a parfumat înainte de asta dacă este ok pentru partener care miroase proaspăt și altă poziție, altă dorință ai față de un partener care a venit de la servici și-a dat de două ori cu rolonul sau cu un spray pe corp și este gata de relații intime. Efectiv, într-o astfel de situație n-ar trebui pusă nicio soție și nici un soț. Ar trebui să dispară definitiv astfel de comportamente, pentru că, dragii mei, ne îndepărtează unul de celălalt. Astăzi poate soțul acceptă, mâine acceptă, poi mâine acceptă, dar cu timpul Efectiv, dorința sexuală va scădea, pentru că va fi asociată, relațiile, relațiile intime vor fi asociate cu mirosuri neplăcute. Este, dacă vreți, ca și este o metodă psihologică prin care oamenii se tratează, sunt tratați de dependențe, asocierea drogului respectiv cu ceva neplăcut, cu electroșocuri în unele cazuri. Efectiv, la un moment dat, pentru că este asociată starea aia de plăcere de la droguri cu electroșocurile care sunt neplăcute, omul nu mai dorește să se apropie, nu mai dorește să consume drogurile respective. Cam așa se întâmplă și cu sexul. În momentul în care este asociat cu ceva neplăcut, omul ajunge să nu-și mai dorească, să nu mai vrea relații intime, pentru că le asociază cu ceva neplăcut. Dragii mei, n-aș vrea să mi l luați în nume de rău, dar igiena este un lucru absolut obligatoriu, și nu trebuie sărit peste el în niciun caz când este vorba de relațiile intime. Este adevărat, uneori ne aflăm în situații mai ciudățele, am mai fost plecați prin tabere, prin excursii, și acolo există metode de igienă. Mi-am că i-am fost odată foarte surprins. nu eram căsătorit, ne-am dus cu tineri într-o tabără și într-o seară i-am văzut pe doi un soț și o soție undeva în pârâu, că își făceau igienă în zonele intime. Am rămas foarte surprinși noi, mă, cum? Adică, cu apă rece? Noi îmi fiecare dimineață cu apă rece și ne bolăceam în pârâu, dar cumva ni s-a părut ceva neobișnuit. Nu, dragii mei, nu este nimic neobișnuit, este un lucru absolut normal să avem grijă de partenerul nostru. Practic să avem grijă de ce ajunge pe la nas, pentru că nasul este o componentă esențială în relațiile intime. Uh, aș vrea să subliniez aici un aspect, iarăși, care ține de bărbați. Este vorba de barbă. Uh, după o zi uh, de alergat, după o zi, dacă este mai ales dacă este stresantă, după o zi în care uh, bărbatul respectiv a muncit din greu, uh, barba, chiar dacă a fost rasă dimineața, devine ca o hârtie abrazivă de 80 de grame pe metru pătrat, devine foarte, foarte jenantă și hai să spunem că la fața soției, unde o săruți poate toată ziua, nu e așa o mare problemă. Dar în momentul în care ajungi în pat și barba mai ajunge și pe sâni sau pe abdomen sau, eu știu, încercarea de a o incita de a o excita uh, pe picioare și în alte anumite zone, uh, barba respectivă este un mare uh, inhibator al excitației feminine. Practic, în momentul în care simte uh, înțepăturile respective, uh, soția ta, care se deschide destul de greu, uh, așa sunt uh, soțiile, ele trebuiesc... Uh, uh, au nevoie de un preludiu înainte, e bine, dacă vrei să alungi sau să anulezi un preludiu pe care l-ai făcut poate de 10, 15, 20 de minute, dă o dată invers cu barba pe unul din sânii ei sau pe abdomen și cu siguranță vei rata tot ceea ce ai făcut în 20 de minute. Este un lucru de bun simț ca dacă te razi, să te razi, să o faci lucrul acesta și înainte de relațiile intime. Dacă nu, este varianta să, la cei care nu se rad, cum sunt eu, dacă ai barbă, atunci nu mai este o așa mare problemă, însă depinde foarte mult de cum îi place soției din să vă purtați. Dacă totuși sunteți, faceți parte din categoria bărbaților care nu au barbă sau obișnuiesc să se radă, asigurați-vă că înainte de fiecare relație intimă treceți cu lama pe față sau cu aparatul de barbirit pentru că este păcat ca după 20 de minute de atenție pe care ați acordat o soției, de plăcere pe care ți acordat-o să anulați totul cu o zgârietură a bărbii sau a obrazului. Chiar dacă ai avut o zi foarte ocupată, fie că ești bărbat, fie că ești femeie. Nu e evita sau nu te da înapoi nicio clipă din a face un duș înainte de relațiile intime. Este un lucru care este absolut necesar și bărbaților, aduceți vă aminte că propriul nas nu este un etalon suficient de bun. Din punct de vedere fiziologic, mirosul unei femei este mult mai ascuțit decât cel al unui bărbat. Așadar, chiar dacă crezi că miroși bine, aceasta nu înseamnă că nasul soției tale, percepe un, că nasul soției tale nu percepe un semnal ofensator. Uh, igiena nu ține neapărat doar de ceea ce ține de trup. Cred eu că ține și de ceea ce avem în mintea noastră. Uh, de multe ori venim de la servici cu diferite imagini în mintea noastră, uh, cu diferite colege, cu diferiți colegi, cu diferite ținute, uh, cu diferite imagini pe care le-am văzut pe reclamele de pe stradă, uh, cu tot felul de apropouri sau glume pe care le-am auzit, și cred eu că igiena trebuie să treacă și dincolo de aspectul fizic spre aspectul mental și psihic. Efectiv, în momentul în care venim acasă, trebuie să ne asigurăm că și la capitolul acesta este curățenie. Este neapărat nevoie să nu ne asociem partenerii, fie că este soț, fie că este soție, să ne, nu ne asociem partenerii nici cu vreun coleg, nici cu vreo colegă, nici cu vreun actor, nici cu vreo actriță, nici cu cineva din reclame, nici cu cineva din glume. Soțul, soția trebuie să fie unici pentru noi și asta trebuie să fie foarte clar pentru mintea noastră. Pentru că în momentul în care asociem cu altceva, relația intimă este perturbată. Este ajustată, este, nu este naturală. Așadar, nu uitați aspectele acestea absolut necesare. Higiena va apropie foarte mult unul de celălalt. Nu puneți soțul sau soția în postura de a suporta un anumit miros. Nu este obligația lui să suporte mirosul respectiv, este obligația noastră să ne curățim, să ne spălăm. Iarăși, asigurați-vă că frizura este cea care este acceptată de soț sau de soție. Dacă purtați barbă, iarăși un lucru de ținut cont este ca să o ajustați din când în când să-i placă, să fie pe placul soției ca să nu existe iarăși disconfort. Părul cel puțin pentru doamne dar și pentru doamne este aceeași problemă părul nu trebuie să aibă aspectul acela de gras nespălat de 4 zile trebuie să privim la partenerul nostru și să fim îndrăgostiți, efectiv să-l placem și nu este corectă poziția cum că ne-am căsătorit, eu sunt soțul ei, trebuie să mă iubească așa cum sunt. Cred că avem datoria să ne facem plăcuți partenerilor noștri. Cred că este greșit ca înainte de căsătorie să ne îngrijim foarte bine din punctul de vedere al igienei, să ne spălăm în fiecare seară la, pentru întâlnire, să ne aranjăm părul, să ne îl pieptănăm, să fim atenți la uh, hainele pe care le purtăm, să... Uh, fim atenți la parfumul pe care îl folosim și câte și mai câte nu facem un îndrăgostit pentru a place uh, partenerului, cred că nu este corect ca după căsătorie acel partener care a fost sedus de grija pe care am avut-o noi pentru noi, de felul în care arătam, de modul în care ne îngrijeam uh, corpul, părul, uh, de felul în care ne îngrijeam hainele, nu cred că este corect să lipsim de lucrurile acestea, pentru că el s-a îndrăgostit de noi așa cum ne-am prezentat atunci. Cred că este, de fapt, o înșelare, o trădare pe care o aducem partenerului nostru dacă renunțăm să ne mai îngrijim. Este adevărat că trăim într-o perioadă după căsătorie în care apar copii, apar grijuri, apar servicii. Poate înainte nu aveam aspectele acestea și aveam mai mult timp. Însă, dragii mei, am văzut prea multe familii care au abandonat total problema aceasta în a plăcea partenerului și au abandonat, din păcate, foarte mult și problema igienei. Văd bărbați care efectiv sunt neîngrijiți, miroase când, te, când mergi pe lângă ei. Văd soții care nu-și spală părul poate o săptămână întreagă și se vede același păr gras lipit cu șuvițele stând aiurea. E bine, cred că nu face deloc bine unei relații intime de calitate. Cred că, de fapt, în felul acesta ne desconsiderăm soțul și soția. Îi spunem cu alte cuvinte, nu meriți, nu meriți mai, ceva mai bun de la mine. Este o declarație ofensatoare la adresa iubitului, iubitei noastre, dacă noi nu ne îngrijim. Spune Scriptura că noi trebuie să-i iubim pe ceilalți ca pe noi înșine. Dragii mei, dacă eu nu mi îngrijesc corpul acesta, înseamnă că nu iubesc pe soția mea înseamnă o lipsă de... înseamnă o nepăsare la adresa soției mele. Înseamnă că nu-mi pasă. Și să mai solicit pe deasupra ca ea să -mi, să mi se ofere, să mi se dăruie. Mai mult, să am pretenția să fie, eu știu, excitată, îmbătată de de farmecul meu, de șarmul meu, este o pretenție exagerată și am văzut asta în unele din mail -uri. Efectiv, sunt oameni care uh, se culcă cu partenerii lor doar din datorie, doar pentru că sunt căsătoriți și cred că lucrul acesta nu este deloc la locul lui, nu este deloc normal. Noi trebuie să ne atragem partenera, noi trebuie să ne atragem soția, noi trebuie să ne atragem soțul în continuare, noi trebuie să fim pentru ei uh, ispititori. Dacă nu vom fi noi cei care suntem ispititori, cu siguranță la serviciu vor exista persoane care se îngrijesc foarte bine, care arată foarte bine, care miroasă foarte bine, care folosesc parfumuri, care sunt foarte atente cum au hainele așezate. Și atunci, efectiv, ne împingem partenerul spre o relație extraconjugală. Cred că este responsabilitatea soților și a soțiilor creștine să se îngrijească foarte bine, să aibă foarte mare grijă de igiena personală, să aibă foarte mare grijă de aspectul pe care îl au. Dragii mei, trebuie să ne cucerim în continuare unul pe celălalt și nu trebuie nici de cum să neglijăm aspectul acesta al modului în care arătăm, modului în care uh, mirosim, modului în care ne aranjăm părul. Trebuie să fim foarte atenți pentru că, Altfel, lucrurile acestea, spune Scriptura că vulpile mici viile în floare. Lucrurile acestea vor contribui la erodarea căsniciei. Și, dragii mei, cred că este mare păcat și pierdem foarte mult din cauza că nu avem uh, uh, în vedere, nu avem în scopurile noastre primordiale aspectele acestea. Vă provoc pe cei care poate ați ezitat, ați evitat, poate n-ați avut timp de fiecare dată să, vă, să aveți o igienă bună sau poate ați neglijat. Vă invit să faceți probe, să vă îngrijiți de fiecare dată înainte de a ajunge în pat, de fiecare dată înainte de a ajunge la, la relații intime. Duș, spălat complet, un miros plăcut să emane corpul, părul aranjat, barbaras la femei iarăși poate este nevoie de o lingerie drăguță. De... Efectiv, puneți-vă la încercare partenerul și veți vedea că va fi surprins de modul în care arătați. Pentru că obișnuința, dragii mei, obișnuința este un mare uh, uh, dușman al căsniciei în sensul acesta. De faptul că te neglijezi, că le lași așa la voia întâmplării, că nici de haine nu mai ai grijă, că miroase cum miroase, că îți lași sosetele prin casă, că nu duci, nu leși capacul la budă dacă e regula familiei să-l lași, efectiv toate lucrurile astea strică o relație frumoasă. Îngrijiți-vă, lucrați, luptați pentru o relație intimă de calitate și unul din punctele în care trebuie neapărat să lucrați este igiena. Sper că răspunsurile din aceasta, răspunsul din seara aceasta a fost complet pentru toate cele șapte mail-uri pe care le-am primit, șase sau șapte pe care le-am primit și aștept în continuare întrebările voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă ajute să profitați la maxim de binecuvântările pe care le-a pregătit pentru relația voastră de cuplu. La revedere!